Mërë njohët, falëndërimet më të pëllota jenë vetëm për Allahu Kuhana Hu e Teala. Zotin tonë e falëndërojmë për e ti falje dhe uzimë kërkojmë. Salawatët dhe selamat për shëndetit më të mira, në pingamberin tonë, Muhammed Mustafa, në alehi salatu besnik, e selam. Mi shokët e ti besnekë, mbi familjen e ti të ndërshme dhe gjdo musliman, i cilin e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të, fundi të ksebote. Të ndërruar gjë madlin, të ndërru para khutbës e gjumas, duke shvetuar dhe përkujtuar fjallë të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Pas i përfundua një vand të surëve, një gjus të plot, një ndarje prej 30 të redhjeqit të Kur'anit, do të ndalemi disa prej gjumave me disa fjallë të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem për të plëtsu fotografin e asaj që zotën ju në të barek e vëtëra, të e chuojtin e Kur'an udhzim dhe shërim për besimtarët. Andaj e shohim se fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë çartësim uh, edhe më i plot i çollimeve të Kur'anit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Sot kemi zgjedhë disa vëre hadi theve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin për një temë shumë të rëndësishme e cila ka të baje me vajzën e Shmurin dhe vajzën e ullzimeve të Zotit në birobin e cila quët në gjuën e ulemave e listikame e listikame istikame do më than me qëndruar në diqka gaditu i gatshëm dhe i përgadit për nevojën e e qastit për ta kuptu më mirë na në gjdo namaz farz Dhe na file themi në, në namaz Ihdina sirat al mustakim Kur lezojmë fatihan themi O Allah Ihdina sirat al mustakim Na uzo në rrugën e e drejt Pra mustakim do më tha në rruga Të cilës i rrijet gati Të cilën ti e hec Dhe vazhdimisht e për cilë ata E për cilë me zelin për ta quderin fund E për cilë me frigën më zdal për i saj e kështë mëra Andaj së të tërflasim disa prej fjalëve për nga mberit ton a.s.s. e disa prej ajetëve që ka nërë në këtë tematik sa është rëndësishme besimtari me pas istikame pra me pas që ndrushmëri në e curinët ti nga se rrugë e Zotë i Gjelë Gjelëlu nuk është rrugë që nisët por është rrugë që duhet përfundohet në ta por nuk duhet me dalin gjade të rrugës e drejt Vesh me pa ç'i dokat. Nuk është kjo ë uh, nuk është kjo për fotografi, nuk është kjo për ta provu edhe ta shiju edhe këndej. Jo. Rruga Zoti Xhelal Xelalu është rrugë e cila duhet të qo deri në fund. Duhet të ecë deri në fund. E për të ecë deri në fund duhet me pasqet elemente këtij cilësi e cila quhet al-istikamet. A nëve shtaqmut har farz i thonë Allahu ndit i hdines sëra talë mustatim në auzë në rrugën e drejt në mbaj të drejt në rrugën e drejt e kështë të mëra në dinamikën e ndryshimeve të shumëta në lëvizet e mdoja në zhvillimet e shkencës dhe zbulimet e reja njëriut i ahumb vlerën e të qëndruarit në rrugën e Zotit Gjeli Gjelalju ando i shojmë njerëzit nuk ndaj në kohë me mëndu për parimet e Allahu të barek e oteala, për fjalët e Muhamedi, cëllë Allahu a.s. Nga se janë të angazhuar me, me lëramanin e zhvillimeve. A nëjë vështë i shefë sa ta flasin për knatësit e kësaj bote. Sa do që me mri zhvillimi kësaj bote? A ju nuk del nga knatësia që e ka përshkujtë Allahu qëllë gjeleluvu, knatësi e qasteve. Mjeshtreve sot përjetojnë por shemu të mira më shumë se ata që kanë çënë para 100 vjetëve. Po kreet kjo grumbull kur ta merrsh. Apo s kanë pas përpara vetura. S kanë pas përpara telefona. S kanë pas rjet i cili ka qenë komunikativ në çast. Në të shtypurit, në të shtypurin e pullës ti komunikon me anëj kontinentit. Ta nuk e kanë pas para 200 vjetëve. Por prapse prapë Kretë kjo, grumbull, është knatësia kësaj vote Me gjithë se na flasim sot me andaj kontinentit Kë nuk i bje se na nuk vdesim Kë nuk i bje se na nuk smuhemi Kë nuk i bje se na nuk kemi depresion Madje studimet thonë se këto e kanë shtu depresionit Andaj e gjeni njeri cili ka jetu u përshemot para 100 viteve Nuk e ka pas stresin që se na kanë njerëzit sot Megjithse kishinë duhur në bazë të lehtësimeve, ne më çem më të privilegjuam, më të pa stres. Pse se, se keti ki në dorë. Megjithse keti ki në dorë stresin e kimat më të madh. Prandaj njerëzit i kanë komunikimet e tyre në dorë dhe duart e tyre, por kanë depresion më të madh. Sot vdesin njerëz për depresionin. Vdesin nga frika e varfërisë, megjithse kanë resurse më shumë, kanë në natyrë, kaq ju Allahu te barek ju te ana për të mirave të shumta. Prandaj në këtë a uh, lëvizje të madhe, dinamik të madhe të kësaj vote nuk dua të harojna që ndrushmëria në rrugën e Allahut te bareke o teala. Mbeqdohet na mashtron neve asnjë knacid nga ajo që ka kërkuar Zoti on te bareke o teala prej neve. Rozo do flasim me lein Allah te bareke o teala në këtë temp. Foth Zoti on xhelaluhu në surën Hud. Fastaqim Këma umërte Idrejtohet Muhammed sallallahu aleyhi sallam dhe i thot O Muhammed fëstëqim Rëdrejt Rërri parimor Rërri në kam Qyshtë të këna thonë na Shigo Në i ga thonë qyshtë të shifshërë thonat Qyshtë të kanë qefi njerëzit Jo Fëstëqim këma umërte Rëdrejt qyshtë këna thonë na Sepse e gjithë qështë janë dorën e Zotit Gjell Gjellalu Gjithashtu thotë Allahu të barek e vëtjara Në surën fusilet Duke i lëvdru Duke i privilegjunja që rinë në rrugën e Zotit të barek e vëtjara Thotë Allahu Gjell Gjellalu In në ledhine talu Rabbu në Allahu Vërtejtë atë të setë kanë thanë Zotit jonë është Allahu Zotit jonë është Allahu Thumës te kamo Shikoni këtë lidhjet të Zotit Gjellit Gjellalë në këtë ajet Krejtë thëjnë Zotit Jonë Allahu, musliman Apo, këtë thëjnë Zotit Jonë është Allahu Edhe jehudi thëjnë Zotit Jonë është Allahu Apo, edhe krishtartë, arabë, senatë, si kuptojnë akto Kujtojnë e që, edhe arabë thëjnë Zotit Jonë është Allahu Apo, pasaj i bon shirkë Allahu Gjellit Gjellalu E Allahu Gjellon e që ka tha Ata të cilët kanë thëjnë Zotit Jonë është Allahu Pas ta i rrinë hazër kësaj fjale I rrinë gaditu të drejtave të kësaj fjale I ajapin hakin kësaj fjale Nuk mund është me thonë të i Zotë i e mështë Allahu dhe mi shku pas dikuj tjetër Nuk mund është me thonë Zotë i e mështë Allahu dhe me dash dikuj tjetër Nuk mund është me thonë Zotë i e mështë Allahu e pas ta i me punu veç për këtë dunja dhe me lana Allahu në gjellë gjellënu Ando i tha thunë mes të kamu Pas ta i rrinë ata Pas ta i qka tha T Te Këtër e njerëzve, ju zbrejsin me laqe Kanë dhëndjetarët kërtë ja u morë në shpiltrat Të të nëzëlu alejhimul me laiketu Alla të khafu, alla të hzenu, alla të abshiru Kërtë ju vene dakiki, momenti fundit Zbrejsin me laqe në thënë Ju mosututni Ju, më njërë specifike, ju, konkretisht Mosututni dhe mosu mërzitni Dhe përgzohuni Dhe këta nuk jathojnë si cilit Vdekja e ftoft Vdekja është e trishtushme Vdekja nuk ka hajgare Sikur që e bëjnë njës më abet Po kena me degve Thu se ti, këja ka garantua Tjenë një pritje me pes uja Po, ku Mendo në më shku A e dinë se shka ka në fletat e tua A e dinë se shka ka në teset e tua A e këtë në provimin E zoti gjelë gjelëlu A do i vdekjën Për nga mërëja lejë salatu sëra me madrante. Edhe i tha aishënë shëtë dhe Allahu anëha, vdekja koka me, me agoni, e të ryshtushme. Qëka të të Allahu gjëllë e gjëllë? Këta që kanë thonë zotë jo në është Allahu dhe kanë nejtë në ta. Istë të kamë, ju zvresin me lacët dhe i përgëzojnë, e bëshirubi lë gjenne, e leti këntum të uadun. E gëzovë shi gjëllë nejtin të cilin zotë juve ja u ka prëmtuve. Allahu në bëhë pë Gëse jetë e kësa mojtë të të dëruar që më tëli, sa doj e shiltë mukan, sa doj e gjelë bërë të mukan, sa do që anoj në në këta e flasim apo jetë të ardhëmëria, e kështë më radhë, e nuk duhet të jemi gafil, e nuk duhet të jemi ahmaka, e nuk duhet neve të në e shpërla në trunë në dikush, të hecim për para, të ndërtoj në jetët e kështë më radhë. Këto fjallë janë të magjisë, këto të rëjnë tyje, Tendreshnart Mërië, kemi arritur, do të arrijmë e kështu me radhë. Ku? A nuk vdesin njerëz për ditë? Pse pse ja, pse s'pjan spja drejti atë në Vardhmëriën? A nuk smuojnë njerëz për ditë? Apo pse nuk një Këto fjallë janë drejti atë në Vardhmëriën? Po. Këtë fjalën, fjalë magjepsëse, këtë këtë fjalë me me, me do të, qasin, me ta shfijut çastet, me ta shfijut emocionin dhe me ta lajdhirë me ta shmang rrugën e drejtë. Ata që ka dhe Allahu të bare kjo e tjera Ata që ka dhe anë zotë të jonë është Allahu Kuj kanë ardhë mërit E bëshiru bil gjende E gëzof shi gjendejtën Këtu jo Ma dhe ka thamë për nga meri sallallahu a.s. Ma dhe dhe ka në që ka në gjerë Imam Ibn Umejë Ka thamë sallallahu a.s. Kjo dunjaja Sa të do që zbukurojnë Televizaren, media, në gazeta E flasë i njerëzit në përmeslice Dhe mundohën me i ma gjeps njerëzit Ma bqiya min hazihi ad-dunya skanel nga kjo dunjo illa bala'un wa fitna vej bala'u wa fitna a do kjo dunjo e ka rrumbullaqsu pejgamberi sa selam ket dhe shiko se ka thon nuk ka mbet nga kjo dunjo musolli dikush ç edhe pak skan nga kjo dunjo illa bala'un wa fitna bala'a osh al-aramanshme Allahu dika di në sprovon dhe eshti në bela me pare E dika në papare di E dika në me smuja E dika në me shnet Dikush ka e dikush ska Kitë bela janë Dikush kur hup I ka hup një qinë mjero Në bela bje Sa i sflëgjët natën Abo E njani s'ka me kalun natën Abo Në aspektin minimal Dha i përta o bela Kitë janë në bela E qka thale i sanatu Ska me që të tërshkan këtë dënja Vecë bela dhe fitne E tani A do të amorrim në diagnozën e Muhammetit Alei Salatës Sëram Se kjo bote është vishë bela dhe fitne Apo të tjere cëtojnë zhvill dhe me përparim me e curi e kësë mëral Vajsh dhe ngritjeve Ska vajsh të ngritjeve Pos me iman Pos me besim në Allahun Gjellë Gjellalu Si ka mundësi njëriju që shkanë fanë disa prej të parëve të muslimanve Si ka mundësi njeri me men El shonë babën e vetë në vërd Eshlonë nanën e vetë në vërd E shloan miçen vet në var, e shloan vllajin vet në var, e shloan kushërinë vet në var, e shloan mistërin vet në var. Edhe kthehet pi vorreve dhe flet për dunjën sikur mos me pas shlukër kanë aty. Ka jetuar me njerin, ka pas miçsi meta, kanë pas histori meta, ka mall për ta dhe del dhe flet për dunjën sikur mos me pas shlukër kanë varra ti. Jan çuditë një stëmacën, kanë menuar. Njëri më me mend, elë E le dashmi në vetë në vërë, apo? Edhe këthejet të shpija Shkojnë disa dit, disa dit, disa dit Apo, deri sa e mana emocioni i mërzis Dë pastaj prapë zgjidhët Apo, i shlohët ajo njëja emocionit E njës fletë për dunjajën Si kur ki, si ka damar të ati Si kur ki, se ka pas kur gjatë ata Apo, anaj ajsha radiallahu anha Kur e banën gati me varros për nga mberin ton Sallallahu alai sellem Qëpa ju tha sahabeve? Pasi e varrosën Ta kejfe tabet E mfusukum Ju tha sahabeve Qyshja le jud vetës Ajo për mërzije se ta Se se edhe sahabe s'kishin qka me ba tjetër Ta qyshja u bani juve vetja Kabul Me elshun var Për nga mbejrën e juve Pra do më dham Aisha radiallahu anha Qka do në dhe më dham Qyshka mu më bëmu kje du njo mirë më A në dhe thot Enes i bni Malik Radiallahu anha i cilë e ka pa për nga mërën tonë Alej Salatës Samë tu hinë Medine, dhe e ka varros, ka qeni planishëm këra ka varros për nga mërën tonë Alej Salatës Samë, në fërë dhëtë, nuk di këtë dhënja po së dy ditë. Dita e parë o dita me barë dhe jetës time. Edhe ajo është momenti kërë e këmpa të hinë Mohamën Samë Medine. Ajo dita është dita me barë që, që ka eksistu për muë. Dhe dita tjetër s'ka e mojë menë, është dita me e z ajo është kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj keni kujdes me fjalët e fryre. Keni kujdes me terma që neve na na në botë sehar, na majepsin, na, na jo, na provokojnë, kanë dëshirë me na fut në grocka. E cilat janë ato grocka? Kto janë këto grocka? Zhvillimi i kësaj bote, ta ndërtojmë kët botë. Bota po na prret. Armoria është e juve. Kto janë këta po Allahu? Ardëmërija e njeri ju të është e zot i vetë të bare kjo e të ara Allahu ja ka mor shpirtin për nga mberve Dhe nuk i kalanë me ndërtu këtë du nja kur gjah Nuk i kalanë, andaj për nga mberi a.s. I shqipt do e dosahave të ndre shpia Dhe thonë të ndërtoni mi prish Ndërtoni mi prish Se vjen dja lija thotë Preshe Apo ta prish Allahu të bare kjo e të ara Andaj kemi kujdes me këtë gjëra Sepse zot i unë të bare kjo e të ara Nuk i donë istikaman. Sallallahu alaihi istikama me qëndrua në parimin e Zotit subhanahu wa taala dhe rrugën, te rrugën e Tij. Gjithashtu Zoti onxhale xhelalu e ka përmendë kët ajet edhe në surën Al-Ahqaf, edhe në surën e tëra Zoti on tebareke wa taala i ka përmendë, i ka përmendë këtë gjë. Kur jemi te fjala Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kemi shumë hadithe nga pejgamberi alaihi salatu sallam, pozojtë përmendin disa britore, të cilat flasin në kët tematik të qëndruarit në parim dhe në rrug i drejt jo vesh në rrug që ka Allah u gjithë dhe që fërtat në Koran i hdi në siratan në mustëtëkim na ullëzo na drejto në rrugën e drejt nuk mi afton vesh muka në rrugën e drejt edhe ti dush me rejt në taj drejt që i bije na përshem u dhijnë gjami kjo rrugë e drejt që ka dyshim Ramazani vjen dhe agjerojmë kjo rrugën e drejt, s'ka dyshim Por duhet na me ka në drejt, në rrugën e drejt Abo, si kur kur jetë fizikish, në rrugën e drejt, po hejt së të rem Duhë është në rrugën e drejt, në munejt drejt Anda i thunë istiqame, ti menejt drejt, ti menejt në kam Ti menejt qështë duhet, që i përket, qështë e donë Allahu, subhanahu, vëtjara Ka të smetuar ima muslimi Nga ebi amrë atët Çoq i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam Sufian ibn Abdullah Çoq i pejgamberit alaihi salatu wassalam e ka pyet pejgamberin alaihi salatu wassalam dhe i ka thon Ja Rasulullah qul li fil islami qawlan la asalu an ahadan gairak Sufiani ibn Abdullah çoq i pejgamberit alaihi salatu wassalam nihet me novkun Abu Amrah i ka thon Ja Rasulullah po ti styi një fjallë të mamësojsh një mësim në aspektin e islamet që mban dobin islam mirë për ajo fjallë ja Resulullah letjet e mjaftu shme mështë të kem nevoj më të aveti kërkan dhe shiko sahabot dhe pengamerit ishin maja me në gjuris a e ka intelektit a bo nje sot kanë kanë dëshirë mu qujt intelektual e të shkulluar e të arsimu me kështë mëral në gjë është mirë për aja qëllojnë Ajkus ajaqollojmë bërthamës kjo kjo debat tjetër. Shikoni çfarë pyetje i ka bë. Ka dhanja Rasulullah. Ma jap nimsim kur mos të kam nevojë me vetë modikan. Po ta di deri në fund ku të mëri këtë nzimë e kam me veti. Tha nuk duam me vetë dikant tjetër. Çka i tha pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe selam? Adonni fial nimsim e cila ti ta ruan fen dhe parimin dhe rrugën e drejtë, në s'ki nevojë më për kërkan. Ta sallallahu aleyhi sallam Qull Amentu billahi Thumme stëqim Ta thua Ju drejtu sufjane Ta thua Amentu billahi Unë i kam besur Allahot Dhe kjo maja Me të zinën njeriju Jëtonë në këtë bot Falët me drejtu besimin Ajaron me drejtu besimin Jep zëqat me drejtu besimin Jep sadaka me drejtu besimin Ban hajj me drejtu besimin Gjdo vej për shka e banë Që ka e banë? Për izalëk të Allahu gjillë gjillë lënu Që të pranojë Allahu të barek e vëtjale Në që se pranën Allahu, ajo jetë jet trup i thotë Jetë trup i thotë Gjdo vej për shka e vojmë nejë Nëse nuk e banë Allahu kabul, ajo s'ka vlerë Ajo ka vlerë për, për anës që ka Allah e ka pofarës Për kër e bajmë na dhe se pranën Allahu Ajo në raport me neve s'ka vlerë E që ka i tha thuaj I ka mbesuar Allahu Pra fuqizoje këtan vetë vetën tane Lidhu fort me Zotin Tanë Gjellë Gjellëllu Semse të gjithë do të përfundojmë Të zotin janë të bare kjo e tjala Të gjithë do të përfundojmë Të zotin janë të bare kjo e tjala Shiko që farë është interesante Jetoj njerësit për njëzallëk njerësve Kuj desë baba, kuj desë nana Kuj desë shëshnia, kuj desë shefi Kuj desë aj, kuj desë ski Qish tja thamë, qish mës tja thamë Mës të prish i këti që erën, mës tja i pi këti Në ngushticat e knacive të njërëse Në shko njeta mo, mo, mo Apo? Edhe në funda dhe qëka është interesant Se kur vdesim si cëli pejneve Së në vjenaj me tyje Ajë qëka ti ki jetu për ta në bështëa Dusha kur qefin që ake prish Ajë qëka thot? Ajë dhët inna lillahi wa inna ilaihi raji un Ajë dhët allahu të jemi dhe teka allahu këna mukthie Vdes njani pi njërzve a, a por meinë thot kurs ma ka prish jo thot me shkoj të Allahu çka ka bëu të Allahu ka më gjetë e nëse thot çështës që kisha më shku të Allahu atë cila duhet më kanë primarën në jetën tona në piramidën e dëshirave cila cila është e para apo shikopi namëri alejsallahu selam çka tha er mi gruaja dhe i thaja rasullullah nana ime po më thot këtu dhe këtu më bë do xuna po më thot me pa kta kta çka të bëj rasullullah Sa ju e ditë se nana dhe baba në Islam duhet mo respekto. Mirë, po nana dhe baba në Islam respektohet se ka thon Zoti. Jo se ka thon baba, to njerzi përzi. Apo nana dhe baba respektohet se ka thon Zoti. E nëse baba dhe nana ja prishin Zotin, cilët mi ndon përparësi? I tha ja Rasullullah, nana e hemë të më thotë mi bë do xunoje. Çka më boi ja Rasullullah? Nuk i tha pa mësam, nuk i tha pa mësam, "Ah, nana këqi. Te nana zgjuajëna, baba këqi." Ja, se kusht të ka bëbëbë, kusht të ka bënë anë është zotit që të ka bëbëbë Tha për nga mërë a.s. La taat e li mëklu kënfi maësjet i khalik Tha s'ka me ngu e një krijes Kur t'i dalë ajo kërshë kriusit vet Janë i thotë për po leve zotit ti Unë t'a le zotit me në nguti Ku shkru në qdo Apo dhe njërzit ngoja prindi por shembo Prindi godë dhe ndërsa të është harmonim e Allah Unë të barek e vët Asa prindi thot, rri në rrugën e drejtë, bëu paramor, bëu i drejtë, rrugë e vërtetë në kështu më radh, atar eko obligim dyart, njerëz që thon Allahu, njerëz që po ta vërteton prindi. O ma prindi thir për Xhunah. Prindi do të shkelle parimin e Zotit, leje tani arfarzin Allahut. Çka do të, botha, salatë, ngotaj, ngotaj. të Allahu, Tho, Ibrahim, më vao thale Isa sallallahu alajhi wasallam? Nuk gotaj. Nuk gotaj. Ibrahim i kej babun e vet që urdhnoi që për të kshija. Allahu xhelallahu isvit jajetë. Thau Ibrahim, mos e ngop babun. Ano i baba dhe gjohët Deri sa ajo është në harmonim e harmoni Zotin Gjellet Gjellet Dhe mështë i përzim kablat Sepse po i prish e pun të më Allahun Kushtin dreqma Mu që kitë babalart e du njojë Sënë të dreqin punë Aja kishte babë Muhamedi A.S. Aja kishte më gjepu Talibin Aja kishte më gjepu Lehebin Apo, aullut Muhamedi A.S. I qoj dur ka Allah ja, Prindijem Tha se falna Mijja jem se falna se sepse këtu morra vendimin e ne, jo jo. Tha, a do i tha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." E para thuaj kam besuar Zotit. Ai paske, nuk e ka krijuar. Ai ka hokin mat mad ndaj nevem, ngjit ekzistencë. Mos me pas mos me pas çën dëshira ti na nuk kishim. Ësht ai që e ka vendos dëshirën ti ti më ekzistu, ti më mor frymë dhe frymët e tua përfundojn kur doje Zoti Onxhuanuhu wa taala. Pastaj çka i tha? "Thum" Istë të kim Jo vësë me thani kam besuar Allah Jo Qaj tha Do një mesash për mbledhës Po Thua i kam besuar Allah Pas thaj Rri Rri që ndrushëm Rri gati kësa e na Apo Dhe than djetarët Se besimin Allah Nuk merë me ana Deris ati rrijet Hakit Allah Gatitët Dësë atyë të disiplinu me Zotin tonë të, të bareke, dhe tjala, për ndryshë si të cëllin në dhe me veta, i beson Zotin të të të për po, mëra qështë jo, po, për kush ka të dikush që si beson Allahu, gjellë gjellë allu, ma di Allahu gjellë allu, në përmenin e me në Kur'an me djetë rajete, me djetë rajete, ola in se eltehum men khalakahum, nëse ty i pitë o Muhammed ata i vetë, kush i ka kriju juve, leja kulun në Allah, kanë me thënë Allah, kush javë matohën të cëndrushme, thëjnë Allahu, fë emna, fë kun, e që shishmangë në Allahu, pastaj? A në njeri thotë, po i besoj Allahit, pastaj qënë teka të veta. Mi besu Allahit dhe me thonë, mi nejtë me disiplinë ati. Apo, tha Allahut, tha për nga Mirion sallallahu e sellem, besoj Allahut, pastaj, cëndro në ta. Pastaj, cëndro, cëndro në ta. Kjo është aditës në kapërmen, djetarë Allahu ysellem Hadithiatar nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në aspektin e qëndrushmërisë në islam dhe disiplinës në ta dhe të çeinurit, jo i lakushëm në ta, jo i thyshëm, po më çein burr në ta, shikoni këtë hadith pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam nga ebi Huraira radhiyallahu an thotë e kanë dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë Qaribu vësët didu Wa alamu ennehu lenjen gjua E hadum minkum bi amele Kjo hadith është nga hadithet Më, më të mdhej Qe kanë përmendjetartë e muslimanve Dhe gjithë mone për sëri Për nga meriton sallallahu Se në ta ka parim Dhe ka shpres sallam, Qaribu vësët didu Afrojunit vërthetës Nëse synja çolloni afrojonin. Po pra, ne arrmunoiu me a çollut vërtetës. Me net, do më thon, në përpikshmërinë më të lart në disiplinë me Allahun te barekau te ala. Po pejgamberi alayhis sallallahu alajim thot, "Ama s mundeni me bë." S'kinit aqat me bë. O nuk mundi ju me net se ju za xumi, keni çefe, keni kaqë arrmo argëtue, mos bavit e kështu me radh. Andaj kur e shifshin sahabët e pejgamberit ton sallallahu alajim, pejgamberit ton alayhis sallallahu alajim, ajoron te tradit rreth. Enist ka Si firin, vike iftari se prishke Vike iftari tjetër se prishke Te e tretin iftar, tretit me re Dhe sahabët i shikon A gjeron falet natën Deli jash krym pun E kështu me radhës nalët Dhe mundon në disam e tyre me ndjek Deli sa i thapëme sa musum ndjek një muhe Sunës jam si ju jo. Nuk mune ju jo me mëri malin Qka une e vebroj Qka tha kalibu, afrohuni, afrohuni, afrohuni Afrohuni në vebrat miram Tëpse nuk mundim ja që lue në nivellën që ka kërkon zotë i onë të bareke, u e tjara. E pse ka vendos një njeri i cili është i muahemesam në këtë nivel, që gjithmon të i me pas ambicin shlume. E ta pas leon të i njone që aty, apo i ka botë dipune dhe ka pushua, mi thonë që ti, supozimisht për nga berë, që së ndonë, ti a kalonit dhe thruqe e mrina, që ka me botash? E jo, Allahue ka që një njeri që së mrinëhet që ti vazhdimisht me me pas nxitsin për mëllena. Sa do më mritet u po Muhameda e deti ku ka mri. Do ti mos më çu ko kompisejës. Dhe njëri më thon ho xha mrin na dikun? Kur kush që mri. A di xha ka? A di xha ka një histori? A di xha ka më njerëz? Ekstremal. Ana zoti untë baraka ju teala e ka sjellë njëri si Muhamedi jon sallallahu alejhi wasallam, të sinë e kalavdru Allahu te baraka ju tean kuran dhe e gabon për atë se e ka mri Mojave. Muamit e shëmë tha, mirë po, ju ka ribu, ju, se përket juve, si muslimatë të thjeshtë, dhe ju ka drejtu sahabeve, afrohunit, afrohunit, nëse nuk kini mundësi me mri të tërë, pasaj qka tha. Dhe asnjani për juve nuk shpoton me punën e vetë. Ti munao me nejtë drejtë, ti munao me kryfarzë, ti munao me, me, me i rujtë haramitë. Mostu i pështoha, shpoton Allahë. Mos të thujti, mos e lafdro vetëm Mos e pastro vetëm Mos i jepti pozita vetës Leje Zotin tanë me dhonë pozita Dhe shikoni në Kur'an Sa akuzë e ja e kanë bëhë Muhamedi sasëllëm I kanë dhonë si hirbaz Disa njës nuk e kuptojnë që ato më dhonë Mi të thonë si hirbaz Dë bëjë më djejan piti Kanë piti sa prej musliman dhe Pse është akuzë si hirbaz Se si hirbazit e arap Si hirbazit është mashtru si Ajë që të mashtru A dojë faraoni kërër Musaj dhe ti si të bazë Qaj doj kemi thonë? Doj kemi thonë se ti mashtronë njërështë Me të thonë ti njani me të shpalë Hajdut Mashtrus Baba jetë me thonë si folë po Me thonë baba jetë aha po mashtronë ka patë Po a? Ti pëtë amari ja po? Parëmënë në Arabë Kompleti ka ndonë ti o Muhammed i e mashtrus I renëcije Këdhap Parëmënë njani ty me të shpalë me renëci Parëmën ti ti kush në Facebook me shkujtë Se verrejn, Valloj të nadën zëgjumit Edhe nëse nuk e di ku shasë sepse, sepse njërin me dignitet Sa ma lartë që e ka ftyrën Sa ma shumë që e ndjen Pastrëtin të vetja Aqë shumë shumë prej këtë pja kuzës I ka ndonë sirë bazë Mashtrus Rënacak Përqarës Ekshtë të mëran Kurs ka dalë me thanë Nuk o që ashto Se ka pastru vetën Allahve ka pastru wa innaka la ala khuluqin adhim qaltu ya muhammad skit bash me to ti je ne nivel kit lar kit je der nivel je ti pia ti ne por se ka pastru veten cka tha muhammed alayhi salatu wasalam wa lan lan yanju ahad minkum asnyani sun pshton me punen e vet andaj than dietaret ksto kespreje njeriu qendron ne fen e zotit me mbajtjen e allahut jo me mbajtjen e ropit Aje që ka e mba qilën të matyje E dikushtë dhe që kam të akon muhe tash Masi i ma këtë aj Unë së kam kur gjëndorë Që kam të akon muhe Pse po flasim në rëdhë kësajna? Ja, pse po flasim Po flasim nga me lutë ata me namajt Disapreditari janë shprekë shtu Këtë islami o lutje Këtë islami o lutje Dhe janë, e kanë, kanë kongrëdu në këtë formë Kanë dhënë këtë korani Në fatiha Këtë kurani Allahu gjellë gjellaluhu, -Gjell një qënë sure e katër mëtsure e kinë fatiha. Fatiha. Apo? E fatihaja, si surja me madhe, ku a baza e fatihas, i jakën a abudu, wa i jakën e sta'in. Anë shumë vidjetarë dhe thanë, ku shë le zonë namaz, i jakën a abudu, wa i jakën e sta'in, dhe dërashit në ta, dhe si ka me në ta, namazin e ka pikpytje. Se këtë Allah e ka bo namazin për me thantin namaz Ië kënë abudu, ië kënë staim O Zotëve shtyta dëroj dhe vetëm prej teje lutja Këtë Islami o lutje O Zotë në uzë E me, me kuptu ma thjesht Uzëzimi Zotët të në qijel A më në mërë? A më në mërë ti me shkue me një ndërtes të lartë Në ndërtesat e mloja me të në nëmë nërë Me bëha to me bloku me dyrë të forta Apo, ka po shimu të sot dunja, Ndërtesat e mloja Mu kanë që një pasurin në altë aty Ajt blokon, tamam të, të afrosh Ati alarmi banë, vetë minjarvin të morin, apo? E qish menove t'i mja moru zimin zotit E të mirat Allahut në qilë Në së nëmërin të aty Po su po zopë mërin, që së mërin kur Allahun suri Rahman Thotë, jama ashar al-gjindi O al-insi, in istëta O, gjinë, o, insanë, dhe se ja u mërmenja me hip gjilë, hipni, hipni të na, s'muni me hip, latën fudunë, s'muni me hip atje, po su po zotë po hip. A më një marë në zotë i gjellë gjellë lu, së një marë u zimin, e ta një shka në ngjellë në jeve, i thojna, o, zotë, të lutë e minë a jetë. Kjo robi, kjo muslimani, muslimani, o, zotë, në skanë në kur gjopi vetit, une jam veshë të të lutë, andaj thënë djetarët të qëndruarit në rrugën e zotë i O Allah në drejto Anoj lutë Allah unë gjellë gjellë lu Dhe piksoj kanë këngë lëdu djetarët Se gjdo kanë që ka Allah nuk e udhëzën në rrugën e drejtë Se ka lutë Allah Sa Allah nuk i kushton në kur gjo me të adonë u zimit A ma ti nuk e do, nuk e lutë staja. Epo Kini pa njëri që shkot qef me lutë pasaniki E di në kur në takohon njës me pasanikin që ka bojnë Nuk i thot taj Nuk i thot fukaraj a pasanikit Qireve ka nëzor Apo po thot s', po bojnë, ber, s po janë E silë, e silë, ma betin. A da e kupton pasaniki që paske nevoj, apo? E Allah u kështu do në birobit. Subhan Allah njerëzit e lutin i njeri, bën telefon e ma gjithë dhita një pasanik, apo ma krynë një punë. Në nuk e lutë zotin gjele gjele luhu. A da e pëtën në disa prej sahabeve, a e din dhe një, dhe një muslimant mirë që ka i pranohet duaja. Një bot njës, a e din dhe një, dhe një takvali që ka i pranohet duaja, fa dhe një takvali që i pranohet duaja, Amone dinjan i cili i porgjih doajs. O Zoti te barekeu te Alla. Qoj dur te Alla te barekeu te Alla. Lutë sahabët e njerësullallah ne lutemi shumë, tha lutuni. Sepse Allahu nuk e imponon kurqush. Më thon, mi thon Zoti te barekeu te Alla mi jep 500 miliardë sene normal. Si mos të lutsh për para nuk dohet që të lut. Nëse lut për shëndet, për moral, për për pardoni, për dhoni privilegj jo me parë, çdoqot shumë më madhe. Po posupozojmë na ata që e njohin njerëzit. Mi thon o zot banë miliardar nuk ka për zotin e madh. Ato që ka, ato xhunub janë i ka pa valloj miliardera. Hin lezoni kush është o zot më i pasuri në botë. Apo as feja as kur djallës ka. I ka pa valloj miliardër. Ai sa llo ku më di zoti e din kur, kur ala. Mir po ka pa valloj miliardër. Hyvant hain me tonela ta ushim, peshi, balena. E çka është puna jonë që si çojna dur k'allahu ka te bare keuta ala. Andai aman khatabi çka tha? Se kam ngajle unë am purgjit e taj. Pune Zotin, unë e gajle e kam e i lutëna Unë e kam gajle e i lutëna Sa e lutë me Allahun të e bare kje vëtjara Dhe ka lutje Dhe lutje Dhe nivele lutje Dikush lutët, hanë, jepë më Zot Apo, jo, me dënes Me këmgulli Së kam rukë tjetër Kështu lutët Allahun që në luar Së kam rukë zotë tjetër Nëse ti e lutë Allahun Por në ndjesit e tu, ademak, po dhe më së me vëllon Sko problem, nuk përgjitët Zotit e bare kje vët Allahu përgjit e zveç kër i thu o zot vesh ti ma krim punën Kështu përgjit e Allahu te bareke Va të alë Në dhe thapin nga beri jonë sallallahu aleyhi sallem As kush nuk shpotan me punën e vetë E sahabë të thajnë Vala enteja rësullë Allah As tija rësullë Allah As ti nuk shpotan me punët e tua Tha vala ene As une, kush e adha uzzimin Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Kush e adha uzzimin Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Aja përmeni Allah u gjelonë në surën e dhuha Ja përmeni më nësëm vlerat Elëm një gjithë ke jetimen Fe awa O vajët e a, ke dhalen fe heda A nuk të ka gjithë pa u zhu A nuk e aja ke ditë të parasimetar Gjibraili që ka kurani Se ka ditë asë Muhammed s.a.s. Andaj aji qile ka bohë Muhammed s.a.s. Pe nga mbar Aja në kam suneve me lutë Allah Unë të barik e vëtala lutë Edhe më se lutë Ata që ka e ditë të të kajrit Po leja Allahu gjele gjele dhe qka ma e kajrit Si i bje kjo Do njerë njerë i fiksoho ndi qka do të shkjo e mirë O zot bjeba Kë i gujdes Allah o të jep A me nuk ban me lutë ashto E qish lutët zote I thu o zot ajo qka në elmin tanë Ty që shetiv ma kajrë për mu e jep ma E kan shembuli djetartë me një shembul Për me kuptu e Shkonti të, të njani ka Market të malë Malë të malë Bjen pikit dunjohes malë Apo edhe e ki i mikë, edhe e ki i dost Edhe hinë të ajë, donë me morë diqka, me blej diqka Cëli për dy njerëzve di me blej ma mirë Njani hinë edhe shëtita të i parqelë malin, cëli jam ma i miri, apo Edhe donë me blej Edhe e blejnë, nuk ja prisha i dosti Edhe njani thot kradal unës blej kur gjo Cëlin e dit ti, i thot pronarit Cëlin e dit ti malin ma të mirë bjëma Cëli e merë malin ma të mirë Aishka ja ka dorëzua elmin, këti që ka i njef malët E kur ti i thu Zotit Xhelle Xhelalu, O Zot, çka i det ti për mua? Hajre çata bëj më. A dyshon se ta jap Allahu Xhelle Xhelalu më të mirën? A kshedit ti me të pasdën Allahu Xhelle Xhelalu para se më ti dhon syt? A kshedit me lip? Ku kshëbnuan? Më di pas lip, më than Allahu kam kubi dat, vesh. A e kshedit ku duhet më jnuar? A e ditë organet mënëna trupit tan çu shvendosin ato? Apo? Jo. Si din? E Allahu Xhelle Xhelalu i dha më elminetina. E që ka duhet me bëhe? Në të mi thanë, Allahu të bare, kjo e tala, o Zot, a, që ka e di, hajrë për mu e jepëma. E di sa njështë tutën, se fiksohet, apo? Do të diju në që kjo e hajrit. E ku të, e di ti? Ti ndështë të jetë ashurun ta? Ke i lakminta, je josh prej saj, je ma gjepës prej saj, për aje nuk është ma e mira. A do e dhapin nga mbire ali i salatë të seram, as muhe, as une, nuk shpëtoj, pos në se më وتالك ky është hapi se kanë e kanë xhir imam muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pas ai kanë ardhur nga shokët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam definicione të qëndrueshmërisë në rrugën e Zotit xhel xhelalu do të përmendim definicionet e katër xulefave xhalifeve të muslimanëve Abu Bakr Siddiku, Umar al-Khattabi, Uthman ibn Affani dhe Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ejma'in Çka ka ndonjë sipas këtyre nëse çka do të më dhonë me një drejt rrugë. Shumë njerëz mënojnë se me nejtë rukë drejt, o do një, do një jo, drejt rrugë o doni filozofi Ma e madhe. U bodonim me laçë. Jo. Njeriu i drejtë nuk ka me laçë. Ka gabime, ka rritje, o njeriu. Mos e marr njerin i drejtë o njerin i laç. Ai njeriu. Çka do më dhonë njeriu ka noksanlok, ka mangësi. Piktu nisho. I devocimi o jo njeriu e pastaj mundohet me drejtua vetën vet raport me Zotin të barek e vëtëala Shikoni definicionet e Njerëzën matë në mirë Shka e kanë realizu e drecin Të qëndruarin rrugë Zotin Gjellë Gjellë Qka i bër istikame E hdine sirat alë mustëqim Nambajo Zot rrugën e drejt Qëla rrugë e drejt? Qka i bëjë me nejt në kam Për Allahun të barek e vëtëala E kanë pyt e bubekër e siddiqon Qka do me thanë mustëqim Istikame Ka thanë Alla tushrike billahi Sheyem Ka thonë istiqame Me nejtë në rukë të Allahut Drejtë në kam I disiplinum I bie Mos mi shëqru Allahut asni sand Dhe djetarë gandon Kjo i bie Iman i pastr Tëvhidi i pastr Allahut një i pashëqru shum A qëka i bie Allahut një i pashëqru shum Me diçë kur kush nuk digrin pun por vetë Allahu xhenal xhelalu. A mund e kam nitnjofshëm? Apo i tut të digujna. Ja ka laknin dikujna. Kij ka bë shirk Allahu xhenal xhelalu. Qof me të madhë, qof me të vogël. Qof me lutje, qof me frikë. Apo andaj Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu an, tha, nëse njëri e ka nit çën në shpinë vet, zagar, ja një shpië. Çën, qof. Tha dhe e shef sa i duti s'n ka hiç ka ku i çën. Edhe thot mos ka çehreni që do na hi hyduti. I koshxhru zotit vetë legenda. E ti duhet të më thon, do të më thon, na pshtoi Allahu se bepçenit. E la Allahu se bep zagarin po, ama Allahu e la. Apo se çehreni nuk mundet me trujt. E disa prej njerëzve, Muhammed këtë shembull, Abdullah ibn -i Abbas, -i, ai i çela ka kuptuar më smirt të Kur'anit Allahu xhel xhelal. Ai e shpëgoi kështu shirku. Edhe sa të njerëzot mos ka filani vallahi. Shoj qe mos ke filanin. Ai çota nesër nuk ka. Çish mundu daj me ta gripunë? Thuaj mos të ka Zoti Xhelle Xhelaluhu. Pastaj përmend pe njerëz, çka problem. Amani har Allahu te bareke ve teala. Elhamdullillahi har, pastaj çka problem. Ne nuk i mohim filanin dhe alana. Sa Allah, kështë ka rëndëtit kët botë me filanin dhe alana. Amani har Zoti te bareke ve teala. Ai ka frimzuva. Andaj çka tha Ebubaker Sidiku, çka është istikama? Mostaqim nejt. Mësë mi bo Allahu qok as nisënd Veq ata me lut Veq ati mi bo sejzde Veq ati mi ra ruku Mësë mi bo shok Allahu të bare kjo e tjara Veq pe ati me mor halalin dhe haramin Apo? E jo si disa për njërzve do të Qy ish ka ma ota haram shejko në viste nja E po pëse ti e ha bukun shejko në viste nja Pëse ti të ndil me mor vitamin D Pe preferojshin o doktort Po ti shejko në viste nja Apo? Pëse ti pos muhen shejko në viste nja sepse botëve virusin shekullin 21 apo andaj sheiku ole nizatenjak ka ma ta haram alkooli haram zinja haram sepse sheiku i ka kriju Zoti te barekeu te ala e dha Allahu xhele xhelan ne hadith kutsi tha insani e shon vaktin e Allah tha un jam vaktin un e kam kriju vaktin nje sto një ko e keqe çka ku te keqe ka njerdh qe ti do te punoin kshija nat vakt per nisje kete vakt qe she ka kriju Allahu te barekeu te ala andaj zamani Si ko proces nuk shahët, po janë të ofenduar a veprat e njerëzve. Andaj të Andat, hajë bëbëkër e sindiku, me nejë dhe rukët Allah, do është më zbibohë shokë, mu ka një lidhë vëqë me Allahun të bareke, u e te ale. Aho në Khattabi, kër e kanë pyt, që kanë është i stikame? Dhe për këtë fjallën i stikame kanë folë gati pëllot për i sahabeve. Dhe ulemahat kanë shujtë libra, e li stikame. Se? Sepse e përsërismin në Fatihashtat më Ihdina siratal mustaqim. O Zot nauzon rrugën edrejt. e drejtë. E cila o kjo rrugë e drejtë, siç ole ka me veten i rrugë drejt, po nuk janë krejt rrugt Allahut te bareke o te ala. Andaj un khatabi azi një definicion tjetër. Sen do ta shpjegoj në hutbe. Tha, o khatabi, al istiqama është që ti rish Allahut gatin farze edhe në harame. Mos i baj haramat. Kjo është istiqama. Allahu thot banati tin çon ka me ban. Allahu do mos e ban ti nuk e ban. Kjo është istiqame. Meja ju urdhat në vend Zotit Tebareke ve Teala, në bëje dhe mos e bën. Kjo është istiqame. E sa po njerëz ve këtu e ngojnë Allahun xhelaluhu, apo e bëjnë manovra. Thirrë Zani Aziz Allah. Jo nuk ka thon Aziz Allah, i ka thon çu falu. Ku shkruan Aziz Allah? Ku më nëmë më pa dava vera Zotit Tebareke ve Teala. A mund të më thon shefit Aziz Allah be ma rrokën? A mund të më, më thon çështu Aziz Allah be ma mu 5 euro? Shko munëci, e si ka munëci ti shefin tana po A athot kja Gjerman hoqës mashtroër Ve subhanë Allah Gjermanin gjunub së ne mashtron Dënëve mashtru rëppul e aleminin bjarësh Aziz Allah Që u falu më rafdes Pa më rafdes dhe mu falu Allah Harare se munë është me shpëtuar Fetfa munë është me gjit A ti këtu A ma një zot që të pranon e zorë A bo, fetfa, a ti këtu gjit Dikështat, sa qështu A ma qëja i banë Allahu qële gjelalu Amunez Allah me von pas paska don filani, paska don alani, jo s'ka mundsi. Allahu Hamur Khatabi mu kan mustaqim, rrugt e Zotit domethan, kur thoj Allahu qu, ti qohuash. Gurdhoj mos e vanceta, ti nuk të e vanc. Allahu te bareke ve taala, ç Zoti o gjel jlalalu, naoz rrugun e drejt. Amunez Allah me kri farzet e Allahu qi i kalip Allahu te bareke ve taala. Ellus bi Allahu gjel jlalalu ç Zoti <Jour io> on te bareke ve taala, ti drejton zemrat tona fillimisht na ata çka e don Allahu te bareke ve taala. Na ban Allahu gjel jlalalu ç mos jetojn apost Për kënatësin e Zotit, për izalatë të Allahot E lusmi Allahun të barek e ojtale që Zotit Në gjellë gjellë luhu, në jep takat Me e kuptu Kur'anin, me e kuptu sonedin E pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallim E lusmi Allahun të barek e ojtale që Zotit Në gjellë gjellë luhu, musliman këdë që në Allahot Në të ndihman, jetimat e musliman Allahot të bulan, fukarat Skamnorët, nevojtat, Allahot të pasuran ظلومجار درمد ويتي دي شطالون ظلومجار درمد ويتي دي شطالون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين